Ezker Mila eta sari arte ane irazabal kasetaria Gipuzkoaga bere berezitasunada da Eretik Kampolan egiten duela azken urte hauetan eta usu gatazka guneetan Palestina, Libanon, Egipton, hainbat lekutan ibilia da eta Alemanian berriki Ukrainako gerlaren ondorioak aztertzen sari frango bilduak ditu Euskal kasetaria saria, gia saria, berriki ere airean eta Eitebek maten duen airean saria gurekin dugu goizuntan egun honan eh Egunon, bai. Lenikane, irazabal, nola hasi zinen gatazkaguneetan gazetari? Bueno, ba, gehi egi prestatu gabe. Nik eh, ikusentzunezko komunikazioa eta historia ikasi nituen, eta mm, bi karrera kamaitu nituenean, ogeta zei urterekin, ba, ez nekien osan dozarekin, eta orduan, ba, motxila bat hartu eta palestinara guan nintzen. Hola. Eta orduan, e, bai, ormal, palestinan pelenen e, nazi nintzen, e, lanean, freelance moduan, Azieran, e, palestinako albiste agentzia txiki batentzat eta gero merabaki nuen ba nire kabuz aztea, e, zirlantz bezala aztea, eta orduan duan ba hori ba xe, poliki-poliki e, bidea egiten, ez? Baina, baina, baina bai hori izan zen beti nirek, Teresa. Hola, hola azten zirelarik, ari bidez, palestinan lehen, lehen aldi, lehen ukaldi hortan, e, zer lan egiten duzu, ango edabide entzat edo emengoen dako, edo, edo biak? Ibizki, así eran mi dicho litzenean hango edabilak tentsakasi ditzen lamean, hango albista agentzia batentzak. Eta izugarri ikasi nuen, ba, ba bueno, nola mugitu handik, eh? Eta zeintzuk ziren de sozialak eta nola ba, jarraitu bernituen, ba, dakit, manifestazioak edo liskarrak eta eta asko ikasi nuen, hori, ba, ba, e, nola bai jakiteko nola mugitu ber naizen eta nola nola kudeatu berduan Ba, zearo, ez ezaguna zitzaidan gizarte bat, ez? Mm. Eta gero, hainbat hilabetez, albiste agentzia horretan lanean e, jardun ostean, ba, erabaki nuen horixe, ba, freelance besala, ba, lanean hastea eta orduan duan, ba, e, palestinan pasa nuen denboraldi bat lanean, horra sinintzen, ba, lehenik berriaren berria zazidazten, gero argia, gero torriztiren, Euskal Herrati Telebista, eta gero palestinatik salto egin nuen Egiptora, kairora, Eta ane, eh, Joan Sinelaik Palestinara eh, zu horrasaten sortuazira, ingelesa bazinakien? Bai. Ingelesa beharrezkoa da. Bai, ingelesa dagoeneko ezta da, balio bigarritzak hartzen, hau da jakin egin bar duzu ta listo. Bai, alabei. Nire arazoa zen, nire arazoa zen ez nuela arabiera, ez nekiel arabiera. Eta orduan ara hiritzi nintzenean, ba bari, ba arabiera ikasten erea nintzen. Ze, egia da, e, palestinarren artean askoitze egiten dela ingelesa, baina azkenean haien egunerokotasuna ulertzeko, edo haiekin e, bueno, ba, kontaktuen jartzeko kasu gehienetan e, baien hizkuntza esagutu behar da. Ez? Eta hor duan, ba, itzultzaile batekin lan egiten nuen, eta gero... Ba, Arabiera ikasten ere hasi nintzen. Da nahi dueran, aldi guziz ikasten duzula, bo Arabiera izan zira Libanon, Egipton, Libian, baina baitere, Grecian, Italian, Alemanian berreki, aldi guziz izkuntza ikasten duzu, dozer txobait? Bueno, saiatzen naiz baina oso zaila da. E, adibidez, e, kialde urbilean, bai, bai e, bueno, denbora den bedikatu nion izkuntza e, ikastari, bozturtegin ba, ditu lako kialde urbilean. Italiaren kasuan beste 5 urte egin ditut Italian eta Italiara banekien e, unibertsitateak asketak egin dituenean Italiara ikasi nolako beraz hor <laughs> baneukan e, abantaila txiki bat eta Greziaren kasuan ez dut ez dut Greziara ikasi ez Grezian ez naiz inoiz bizi izan askotan joan naiz askotan kubritut dut bertako goera baina baina joan etorrian ibiltzen intzenez ba ba ez hizkuntza ikasidea hori Alemaniaren kasuan Ba, ba alemaniera ere ikastenaldi naiz esortuko atorrelako <risa> astebo arrastebatiz funtekin nahiko nahiko handia bai ba, zer aneira zabal eh, hasi zinen antzu kasualitatez eh, palestinarekin baina gero segitu duzu ia zure antzu zure biziguzian eh, zergatik eh, molde hori hautatu duzu edo kazetaritza molde hori bai esan etzen oso ez dagoela esan aurretik etzen oso oso prestatutako ideia bat. Ez bena, gero segitu diozu ariari? Bai, bai, bazkenean gustatu zitzaidalako, ikusi nuen baneukala hor nire bidea egiteko toki bat harteko politika e, izugarri gustatzen zait, eta gero, egia da oso momentu interesgarrian iritsi nintzela ekialdo urbilera, ba, justu e, Udaberri Arabiareko protesta edo gatazka guztiek estanda egin zutelako eta bain ari bati iraka, e, bat iraka, bazkenean herrialde batetik bestera, Ba, pixka bat eskualde guztia kontakteko aukera izan nuen. Ez? Eta orduan bain nirituta eta lanean azita hor ba, sartzen zara eguneroko erritmo e frenetiko horretan eta orduan oso, oso interesgarria izan zen ba, pixka e, gatazka eremu mu guzti horie e, balotura bat ematea. Mm. Etan, zergatik protesta egiten zuten, zergatik ezan da zuten gerra zibiek eta hori guztia. Horen ondorioetako bat izan zen errepuxatuen, drama Eta orduan ekialderen eh, ekialde Urbilko ekialde esperientziaren ostean ba, baheldu nien pixka bat eh, errepuxatuen eh, egoera hori kontatzeari ez eh? zergatik iristen ziren zergatik ez egiten zuten nola zaiatzen ziren Europara heltzen? E Eta hannez zer da gustatzen zaizuna eh, kastaritza molde hortan? E Neri gegin gustatzen zaidana da kontatzea, kon ja kontakttzea e -e harttatzen zaiona eta eta eta hitzegitea, haudan ni ni ikuste dut gure jilgizuna askotan em ezagite, televizionan egiten duguno eta beti presa pressa horrekin gabitzenok, ok, ez? Saiatu ber mikroaren bidez, historia txikien bidez, historia handia kontatzen, ez? Akro hori, testingu hori kontatzen saiatzan. Ez da batera erraza, baina hiri gustatzen zaidana da, e, nolabait pertsonen istorioa pertsonalengatik, personaletatik edo edo egunerokotasunetik abiatuta ba istorio bat kontatzea, ez? Eta horretarako ba bearrezkoa da jendea egutzea, jendearekin hitz egitea, ez dakit, errealitate desberdinak eh eta horretarako oso garrantzitsua da ba aurretiazko irdia eraikigabe gabe joatea, ez? Ez dakit nola esantzen? No, eta gu joaten gara piskat gure ideiekin, eta eta gero zeharo desmontatzen zaizkigu, ez? Eh? Eta orduan, nik uste dut ona dela ba piskat ezaginola esan, ez? Oso, bai, iza era irekiarekin joan, eta, eta, eta izakit, ez ustekorako preste gotea. Eta zer da zailena eh, lan hortan? Zakin niri hola badalaten iduritzen zait, zait eh, iturriak egiaztatzea, edo... Bai, iturriak egiezatzea zaila batez ere orain ikusten ari gara adibidez Ukrainako gerran, ez? Ze komplikatua izaten diren. Ehm, albistea kontrastatzea, iturriak egiezatzea, eh nire kasuan ere askotan e, pertsonala eta eta ki profesioa eta eta ikuspuntu pertsonala banatzea, ez? Ze, egia da askotan oso errealitate gordinek ikusteko ba, ikusten ditugula eta hori lanean zauden bitartean ba nola edo hola kudeatzen da, baina gero etxera irizten zarenean, ba hori denam, ez da gindola esan, ez, zure egunerokotasun edo zure konfort ere mutatzen zarenean zure etxera, ba ez da erraza izaten kudeatzen, ez. Mm -hmm. Borduan, alde batetik bai, ik, ikurtea ea kontatzen ari zarena ala den, ni beti saiatzen naiz kontatzen ikusi dudana, ez. E, eta ez nola teletipoetatik tele-tipoetatik iristen zaitanak ez dakidelako momentu horretan kontrastatzeko gai izango nahi edo ez. Justuki... Eta gero da ikusten duzun guzti hori barra tali zeritu ez. Nola... nola barneratu. Justuki galetuko nizun eta barra da horrekin bukatuko dugu. Gauza asko ikusituzu, galdera zaila da, bina zer da gehien markatu zaituena? Zu gauza pila bat ez dakit gai izango nintzateken eh, bat aukeratzeko. Nik uste dute... Em... E, profesionalki biziz, horrela momenturiko goberna gian izen zela e, gazako azken gerra ez. E, ba, daukazulako nola baita zentxazioa, ba, hori, ba, ba kartzela, aire, ba, aire libreko kartzela batean zela. E, bertan dauden pertsonak ez daukatela inolako aukerarik handiki ez egiteko, arrapatutu daudelako, eta zibillen e, aurkako eraso indiskriminatu horiek, ez. Gero ikusi ditut bezatzen batzuta, maian ikustu dut, E, gazan bezain em, gogorra e, e, e, eta ikusikatu estu, estu dala inoiz bizizan, baina zaila izango litzoteke bakarriko bat bakarrik aukera. Asko az, izan direlako, nintz izan direlako, segura aski. Ba, aneira zabal, demora joan zaigu, pausatuko zirapizkabate euskal herrian, edo bedez bazoaz? E, ez, banoa, banoa. Normaldean joan netatorio lakorrikabatea diltzen naiz. Eta... Mm, Habera, hauten, ez gabonetan edo opor pizkabat hartzeko denbora daukadan hori ba. Euskal Herria zere lasai eta patxadas bizfrutatzeko. Azteko, eskertzen zaitugu denbora bat harturik gurekin egoteko, goizontan, eskermila eta beste bat arte. Zuei, eskerrik esko.